الحمد لله نحمده وأستعينه ونستغفره نتوب له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يؤلل فلا هاليا واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ديننا عند الله دين نصيحه صدق الله صدق رسول الله صلى الله Za holimo sallahu alaihi ve naspočitku na nakaju, alhamdulillahi rabbil alamin nani što zahadrum kako pripada toliko samo allah rekuziš salavat salam počujemo rasulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellec je od časnoj porodice od Beit svi njegovim drugovima sahabom svim onima koji ga slede do sudnjega dana molimo allah dželalushanihu da svi zajedno naša djeca naši potomci budemo da toj stazi tom putu Ta staza je džemljatska, staza je taj put od juđenu. U prihodu pročenih hajeta kaže Allah dželnešanu upozivajući o vjernici Allaha se bojite pravom bogobojaznošću i umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže Allaha se bojite i budite se onima koji su iskreni. Kaze Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam inna tine nasiha. Zaista je vjera, zaista je islam savjet. Savjetova. Isto je rekao Allah i njegov poslanik Muhammad A zatim, poštovane vraće cijenini džemata, kada se govori o grijesima, najčešće se govorenim vidljivim za jerbańskim grijesima, možda su alkohol, lud ili kamete, na primjer. Međutim, postoji grijes i unutrašnji koji se ne bide očima, se njihovo zlo osjeti i onima se, nažalost, zvratno manje priča. Zavist, mržnja, poholos, umišljenost i tako dalje. Isto kada se govori o pokornosti, Allah, Mdžadršanu ili Badet, govori se o njim vanjskim stvarima, namaz, hač, zeka. A i Badet i unutrašnjih srčanog karaktera koji se ne vide, nisu ništa manje preći od ovih pobrojanjih. Nadaju Allahovu milost, ljubav prema Allahovu, strahopoštovanje, bogobojaznost, su unutrašnji ibadeti, koji se ne vide, ali koji su jako bitni i značajni, koji su veliki i veliko nagađani kod Allaha. Jedan od ciljeva svakog mumina, muslimana, vjernika jeste očistiti dušu i srce. Kada se spominu duša i srce, Kotečine su to sinonimi ili iste stvari koje se odnosi na jedno. Međutim, Ulema je kroz historiju pravila razliku između kalba, odnosno srca, i ruha, odnosno duše. Mi kada hoćemo kupiti nešto vrijedno sebe. Na primjer, načale, saad, cipele, parfija. Gledamo da to svakom slučaju bude original. Kopiju uzimamo samo onda kada nemamo dovoljnosti stala za original, ali gledamo da ta kopija što više naliče originalu. I to je oko 95% ljudi slučajno. Međutim, kada se radi o glavnoj stvari našeg života, biranju između tijela i duše, odnosno srca, velika većina ljudi se opredjeluje za kopiju odnosno za tijelo. Tijelo se glorifikuje, samo se o tijelu govori i priča, a duša je totalno zapostavljena. A duša, odnosno srce, je original, a tijelo je kopija. Zanimljiva pojera. Od srca sve počinje, brač, i na srcu se sve završava. Može želje ih činiti, ne znam kako, velika dijela. Ako srcem ne vjeruje, a mu neće biti primjeni to je posao vunafika. Munafcu za vremboham, da veselam kvaljarišnju borbu, pravo leđanije, ali srcem nisu vjerovali. I to ništa nije primjeno. Šta više? In nevunafak, in nevunafak, in nevunafak, in nevunafak. Zaista će i munafici biti na samom, do njih ženom. ako čovjek iskreno srcem vjeruje i ako mu je srce o tom smirano, on može čak izgovoriti i riječi kufra, nevjerstva, Ali mo Allah to ne uzme za slov. Naravno, ono se dešava pod prisidom. Jer vrijeme hladali ih mislijan. Na samom početku objave Islama i Kur'ana desilo se zlostavljanje strane mušnika prvih muslimana. Ubijeni su u istom danu Sumeya, prvi šehid Islama, žena. Zanimljivo. I njej muž Jasir. Njihov sin Amar je sve to gledao. Pa je on došao na I mužnici su se ga upitali, vjeruješ li u Allaha jednog? On je to porekao. Rekao je da ne vidim. Da bi se čuvao život. Pustili su ga. Došao je u plakar Muhammedu, došao je u suzama i kaže, ja, Rasulallah, desilo mi se to i to. Kaže, Muhammed s.a.v., šta si osjećao u srcu kada si rekao te riječi kufra? Kaže, srcem je bilo smireno u imanu. Čvrsto sam vjeroval. Mutma je imun kolu. Smirena srca. Kaže, Muhammed s.a.v., dobro si uradio. Ako opet ljudješ u takvoj situaciji, opet tako uradim. Naravno, ovo je, kao kažu učenjaci, slučaj pod prisilom. Bolje je pokazati, iman i ovakvim situacijama, ali ovo je dozvoljeno. Ako se srcem iskreno vjeruje, vidimo da to ne može pomutiti čak kad čovjek izgovori neke stvari ili neke riječi koje su suprotne vjerovane. Sve samo ovo kazao, brač, da bi došao do jednog ibadeta, koji je od najvećih srčanih ibadeta, koji jako pritižava Allaho Đalešanu i veliku nagradu kod njega ostvaruje, a to je tebekkul ili oslonac na Allaha Đalešanu. Tebekkul ili oslonac na Allaha Đalešanu. Inna Allaha ju hibbun Allah zaista voli one koji se na njega oslonjaju. Onaj ko osloni na Allaha, Tehu hazbu, on mu je dovolen, kaže Allah, želde še anhu. Wa ala Allahi fali ye tebekel ilmu tebekelun. Na Allah neka dolazi? Od Allah'a od imena Elvekil. Tebekel. Elvekil je zastupnik. Allah'a 99 kur'anskih imena Elvekil. Zastupnik. Onaj koji zastupa svoga roba mumina, koji mene i tebe, ako smo vjernici, zastupa. Kao kad odeš trgovcu nekretninama ili advokatu, pa kažeš prvo, zastupaj me tu i tu, kupi mi to ili prodaj mi to, imam potpuno povjerenje u tebe. Ili advokatu kažeš, zastupaj me u toj parnici, imam potpuno povjerenje u tebe. Tako bi svako od nas trebao kazati svom gospodaru Allahu, ja sam tvoj rob, ti si moj gospodar, ti si envekir i ti ime nećeš ostaviti. Ima potpuno povjerenje u tebe. Jer zaista Allah svog roba, svog roba, Pravo roba, neće ostaviti. Prošli petak sam govorio o slučaju ispečene srbu, slučaju Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, njegov jednog druga je ubekra radija Allahu Potjere koja je došla za njima. Tako je Allah nije ostavio. I mumina svog roba, Allah Đalešanu, nikada neće ostaviti. Zato kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da se vi istinski oslanjate na Allaha bi išto bili biste poput ptica. One zanoče, odnosno one osanu gladne, a zanoče site. Osanu ujutru gladne, nemoj nikakav izvor prihod osigurati. Međutim, zadoče je siten, Allah je taj koji hrani, Allah je taj koji brine o njima. A kamo li tek vjernik, Allahov rog, mumi? zadu taj baret Tevekula veliki, veliki baret. Šta je Tevekula još jednog? To je primjer čovjeka koji je donio dušek, bacio ga u otvoreno more i legao na njega. I hoće da dođe do svog cilja, prepustio se balom na talasi. Mi smo braćo u takvoj situaciji, legli smo na nušek, prepustili se Allahom za našanu i on će svom rbu muvnu dati ono što najbolje za njega. On će ga dovesti do cilja, da se pogrešno ne razumijemo. Ne može želiti svjet svojoj kući, čekati i ništa ne raditi, i kazati ja očekujem da mi Allah da dobar posao, jer se oslanjam na Allahom. Niti može studer cijest svojoj kući ništa ne učiti ići da polaže ispite i kazati ko ću da polaži ispite, ja se oslanjam na Allaha, on će me pomoći. Ne. I onaj što ima duše kod otvorenom moru, radi malo rukavno, učini ono što je do njega da bi došao do cilja. Tako isto onaj koji će dađe dobar posao, treba da se potrudi, Allah će ga pomoći da se osloni na njega. Studer treba da nadne sve od sebe, a zatim da se osloni na Allaha i Allah će ga pomoći. To je te veku, to je pravi osnovac na Allaha Čadršanu. Zato, vraćamo ovo je nakalan, životni moto bude Budi dobar sa Allahom, on će ti trebati. I velika račina ljudi danas svoj životni moto učinila ili životni moto uzijela rečenicu Budi dobar sa Onim, treba će budi dobar sa Onim, valja će ga zaboraviti je će ti trebati jednog dana. To je malo lice mjerno. Ako je već ovo moto onda budi dobar s Allahom, trebaš te. Jer će te ljudi... Tako je pokazala istorija, kad te ostaviti, iznevjeriti čast pojedincima i zajecima. Ali Allah, ako si umi, neće ostaviti. Nikada. I prvo, kada nešto trebamo, potrašimo kod Allaha rješenje. A zatim neka i ljudi. S ljudima budi dobar. Radi Allaha, kao što gaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mohalik i nase bihulukim S ljudima se obhodi najljepšim ahlakom, najljepšim ponašanjem, najljepšim obhođenjim. Još jedan primjer i života Muhammed Ali Sala je nam ovo izvanredno po crtama. Naime, na jednom putu ili pohodu, Muhammed Sallallahu Alayhi Vsallam, Allaho poslani, došao je od jednog drveta sa svojim stjepnicima i bio. Umodili su se. Oni su pospali, oni je okačio sablju svoju na to drve i zaspo. Čudna situacija na niko od njih buden ostao budan. Jedan mušik, nevjernik, ih pozna iz daline Priđe i vidje da je Muhammed sallallahu ala sallam nenaoružan. U trenutku pomisli da je to prijelika da ga ubije, uze njegovu sablju i stavuje pod vrat. Muhammed sallam se probudi. Ovaj ga pita, ko ćete sad sačuvati od mene? On je mislio da će Muhammed A.S. njega moliti za milo, za pomoć, tražni, trati ljude. Kad ga je pitao ko sad zaštititi od mene, Muhammed A.S. mu reče Allah. A on je rekao tako Allah, da mu je sablja ispala iz ruke. Ko ćete sad zaštititi od mene, kaže Muhammed A.S. Allah, njemu sablja ispala iz ruke. Snaga vjeri u Allaha, da će da je u srcu i onoga što se izgovori njezikom. Muhammed Saddam sad uzeje sabiju i pita njega a hoće tebe zaštititi sad od mene? Ovaj počeje plakati i moliti. Dobar si, nemoje me ubiti, pošto je jedini život. Raskrezi umuminah, vjernika i nevjernika. Kaži, bomo da li, Saddam, pustit ću te, ali mi daje obećanje da se nećeš nikada više boriti protiv islama i muslimana. Kada mi je ovo obećanje, pusti ovaj Rasulu Valsallahu. Nedavno su iklih to desio jedan jako zanimljiv slučaj. Naime, Vladić, znači čovjek koji nije puno star vlad, ali je ima dijete, beba nekoliko mjeseci. Desno su stvari da je dijete bilo jako bolesno. Temperatura oko 40 stepenji. Čovjek si rolaša. Čak za tak se nije imao dobede to dijete ljekar. Bilo je 2 ili tri ujutru on i njegova žena praktično gledaju kako im djete umire pred njihovim očima. Po velaju, dešava se da oko 3 sata ujutru na vratamo dolazi policija i privodi ga radi nečega što je ranije uradio. Čovjek je znači u ravnu zonu tri, pola 4 bio u zatvoru iza rešetarka. Zna da ostaje kući djete bezpomoćno ženu koja mu ne može pomoći. Pazite, kada ispunimo sve uslove kada odevo do majke do oca i do želje i do muža i do djeteta i vidimo da nema pomoći tada se čovjek svjeti da ima Allah čelešanu, duša mu kažemo, kaže možda se ima Allah čelešanu, pozovi njega i to je ono Allah usame. Allah usame njemu se svako obraća njemu će se svako makar jednom u životu morati obratiti, doći će u priliku da vidi da mu niko ne može pomoći osim Allaha, Želešanu, i onda će ga pozvati. I ovaj mladić je to tu razumio u tom trenutku i kaže, gospodara, sačuvaj mi dijete, spasi mi dijete. Ako mi sačuvaš dijete, ja ti obećam da ću tvojim pravim putem ići likada snjega, da će neću skrenuti. Kad si nje iz zatvora, došao je kući, dijete je bilo zdravo, priča mu žena. Kad su ti otvori, policajci, nedljivo nakon tebe, Kucam mi neko na vratu, ja otvorim, kada ono lijeka, doktor. Pita je bolesnik, ja u čudu kažem, jeste, izvolite. Čovjek uđe obavi svoj posao, ode, dijete, poslije toga bolje. Ne izlasku, pita me doktor, znači, gospođo, ovo je broj 24. Kaže ja mu u čudu govorim ne gospodine, ovo je 42. Ali, kaže ja sam trebao na 24. kaže ovo je 42. Allah dželašanuhu, kada se ostališ na njega, iskreno ga zamoliš, učini sve što je do njega. Sve ostalo. Zato budi dobar sa Allahom, trebat će ti. Ako zaista sa Allahom hoćeš biti dobar, Allah će ti sve učiniti potano. Neće to ostaviti nikada. Allah je poslao doktora koji treba na drugu adresu da ide, jer mu se učinilo da je to ta adresa. U stvari, posao ga je da pomogne tom djetetu. Odazvalo se dobi svoga roba i učini što je najbolje za insana, za mumina muslimana. Molimo Allah šan, za džennet i riječi i dijela koja vode do njega. Da nasačuva u i riječi i dijela koja vode do njega. Amin, ya robbala. Bismillah wa rahman wa rasulina Muhammadu. Ali da se bih da mu sada njegovara radit i u sat i viditeću najinu. Imamo nekoliko obaveštenja, poštovan džemar, poštovan braćo večeras, znači sa jacije na naše tradicionalnog predavanja. E, družili smo se onako simbolično sa imamom Ebu Hanifom, koji je islamski centar ovaj mežit, ovaj džemar u stvari nosi ime. Sa lijevom knjivom, šuvenom možda neći na njih lijevim bijelom edfeku lednem, skraćamo neki osam predavanja, Večeras ako Boga započinjemo znači, se družiti sa još jednim velikim malim velikanom, imanom, Mahredinom Neuvije i njegovom čuvenom knjigom Arbeine Nevevi, odnosno četrdeset hadisa Nevevi ih koji je izabrao iz tog blaga mora hadisa kao najbitnije, najvažnije. Napravit ćemo naše druženje sa njim, s tom knjigom, s tim hadisima od 100 mrtav naravnog. E, Također napravit će nam se hadisa, ne svih četrdeset, ali mislim da je bitno da sam pabulum za to druženje i sa svojim porodicom. Drugo obavještenje, sanđak na putu ka slobodi je razni manifestacije koja će se sutra inšallah, znači u subotu 10. U 12. 2011. U, u, u pola 7 naveče znači. Podržati odrasle dudu, 16. put cirku, učesnik predsjednik Bosnijske kulturne zajednice Jahjer Keđratović i predsjednik lokalnog mjesa sanđaka Sađet Pandić pa bujnu. I nedelja in znači prekustva naše tracionalno predavanje sa podnje namaza. Govorimo o tefsiru, družimo se sa surom pekare, onako jedan tefsir, objašnjenje ajeta, došli doš smo do, do ajeta koji će biti jako interesantan, pa pomogu da bujnu nedelju da se dalje družimo, učimo i da se bil. Allahumma salli la Muhammadi wa la Muhammadi kama sallit ala l-brahima wa la l-brahima likhamidu majidu wa barikala Muhammadi wa la l-muhammad kama barikala l-brahima wa la l-brahima likhamidu majidu Allahumma rabbana atinaa fi dunyaa hasanetao, fil akhirati hasanetao, va fina babana Allahumma rabbana inna assaluka aljanneta wa ma karrab ileyha min alqavl wa lamel wa na'audu bika min alnaat wa ma karrab ileyha min alqavl اللهم ربنا إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بك يا الله يا ربنا اللهم ربنا إنا نسألك إيماناً برحمتك وحباً بغير إيمان وزينه في قلوبنا وكبر قلوبنا من الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين La ilaha illa enta ya Allah, ya ukvela l'amina. Inneke samim dvao, inneke lakulišim kadiru. Pošto vam je vraćan od kraju svake džume, akar, sebi i vama. Nemojmo zaboraviti muslimani u čitavom svijetu. Muslimane na Balkanu. Muslimane u Palestini. Molite Allaha, Jadršanu. To bude najmanje što možemo učiniti. Zagolimo Allaha, Jadršanu za muslimane u Palestini. Muslimane u Siriji, Muslimane u Egiptu. Muslimane u svim dijelama svijeta, kao i sve ehno kitabije, kršćane jevreje znači ljude, dobra srca koje ne stoje na putu islama odnosno stoje na putu rušenja islama i muslimana samo zato što kažu naš gospodar je Allah inna Allahe mun bil agli val ihsan va itai bil kuruba va jenha va jenha al fahšari val munkari val bagi م ن لا